تنګې کې به چې له خبر وروځو ما اوس مختصره ده ته په دنیا کې یو مهم تجارتي سمندري تنګې دي چې کدا د هر چا په لاس کې وو دا ټول مووالدي مسلمانانو خپل تنګې خو یې په دې قوت کنه ما سره یې وایې په لختي دې خپل جبل طارق تنګې ده دغه خاطرته المغربه په دا تنگ دی خواته مصر ده دی خواته مصر د سینا صحرا ده د رفح کار د چ فلسطین د زمینی تونلونو ترابس راځي غنم منه یوشه غلمله پټ د مصر دغه نه خواته فلسطین مصر کومنس ده دی خواته مصر دی خواته مصر ده دی خواته د سینا صحرا ده امثال سلام ته قوم سره بکی یتهونه په ارضی 40 سنه دا غس صحرا ده نو دا تنگای د سمانانو دغه خاطر مصر دیم سمانان مملکتونه عمل کړه د غبن د یمن او د یو خدای ایتوپیا ترمنځ د تنگای د تیریټریات ترمن دغه خاطر د سمانان مملکتونه دی د 15 کیلومتره تنگای ده د 45 کیلومتره تنگای ده د یو خدای د غبن تنگای ویني دغه ده د هرمز تنگای شو تو یوه خدای ایران او یو خدای دوبه زره تمارات ده 15 کیلومتره تنگای ده دا او د دنیا په ځای هیڅ څو د تیلو نښله دی چې نه وزي زی نو دا د تاریخ یو د سریز کانل د ای دوا د بابل منډر څنګه قیمن کې دلته نه عادت مخلیش کې دی درې او دغه د هورموز څنګه څنګه هورموز ایران او د خلیج ترمنځ د امارات دا څو څو د ایت او څنګه او دلته دواره په ترکی کې چې د ترکی د استنبول خر دده د استنبول خر د استنبول خر عجيبه خر دنیم په اروپا کې دنیم په اسیا نغه برخه په اروپا کې د ډیره برخه په اسیا کې او د بغا خار استانبول په هر کې د غطوره بهیره دی سره وصل شوی او د تنګې ده تدزه یی کی په ور باندې جوړ کړی لاه یو یو کیلومتر په لونې جوړ باندې یو ته د برډنیل تنګې او یو ته د بسفور تنګې باندې شپد و ان څنګه د ملکات څنګه د دې ځکه چې دا لري استرالیا د چین د جاپان د کوریا غانو او د دې مخدې ټول له کشته د فلیپین د ویتنام د کمبودیا د دې ټول د نړۍ هداسه د ملکات څنګه تیر چې خاتیمالیزیا د یو خاتین اندونیزیا دا د انسانانو مملکتونه ورکنده که یو ورن مسمنانو نه ده څنګه د یو تا بانک او د تا څنګه دلتا بانک نور دا کولای شو او فلسینه کې د نار زوی دی پرېدل او کومه دې سیمه کې ډېر غلامان د بغداد خلک وته فروشه فروشه د بلچا په لاس روزل شوی حاکمان د موږ په څټونو باندې کې نهولې چې دلته کوم دینرز وې کېنه نه یو لاس سره چې دا اړتیا چې دینرز وې چې شک دی له هغه راهن واقعا ګیلارې ټولې وې دوی د داس چاپ او حک مسلمان زری لګې دی واپر نه زری کېده کله تهنګې او دا تهنګې موږ بانک نوږه روپا مخفمن غ باندې د شو. نو چې نشره پلي چې مونږ ترای، دا خو هم په کلي دي مونږ په کور کې دي مونږ که دا څنګه مونږ باندې ټول بنیا په یو ورځ باندې جام دنیا کله د ژوند وږي. که دا زموږ سامانونه لاسته د زموږ سامانونه حکومت ور باندې. خپل مزګ منه نه په دې پدې لارونه. پرېږدم دې ټکس سره دې څو ډې سر اوري. نو نه حکومت دې تدې سم چې داسې خلک حاکم کړي بیت چې د اسلام طرفدار نه دي او داسې مې کوفارو په لار کې په اختیار کې ورکړي اوس په دې ځبنه د امریکایانو حکومت څنګه فورمځبان تاسو پام خبرونه کړو خوري د دېرانانو دی امریکایانو سره جنجال کله امریکایانو کله د برتانیانو کشته ایرانانو نه وویل کله د ایرانانو کشته ونه دوی د ځې خړي د دې عربو پدې ځکه امریکایان دي پدې ځکه امریکایان دي پدې ځکه امریکایان او اروپایان دي پدې ځکه اندي داسې نه چې انګریزی سمانان د دوه خواته د سمندریا لري جوړ کړی نو سمانان د مختلف کې لوق په لاس کې نه د خپل خپله بدن نه مخه لاس نه کیږي که ردا تر ازي ونه وله شغله شغله دي دا کووند دا کووند دغه ته د تامه خل یو شي پښته وی ته تښتوله شي نو مملکته یې جوړه شي سره ته د دې کار څنګه سره راشي؟ د تا دا چې شته چې څو 0 څو او یو کومه څه را خلاصوې په ډالر او په شپه دې ته خلاصې چې څامل که څنګه شي، ودا امهت دې تا مخه نشي بندولای، بندولای شم، کولی دې کې داسې خلک سپارکړی دي چې هغه دې سټانی بچي، هغه دې له فکر په دې هغې ځان <مانا> ته <مانا> تابع تپې دي سمې کې پردایې دوی نه غواړي چې پښتون وي، به پاسپورت وي، به ویزه وي، به اجازه وي، هغې وي، ویزه راځي، کشپوي کورز وي، که سهار وکژمایي کوړوي، کاسکري غزي، کوپوزي غزي، تجارتی غزي، مملکي غزي، کارصو غزي، د پښتونیا څو نشته نو د مدیترانه شوا د مدیترانه هم یو چې سړي به هری سره نه خته دي، سره نه نو دا کوم بهر شو مدیترانه کیسپینه ده بهر د سره بهيره دی خوته د غټوره بهيره دغه دریاسيয়া يا تور بهيره ورته وايي کته سپم کښوي د سويي په ساحل سمندر کې د روسانو مشه د روپیا نه مشران سره وکړل سیاحتي خار د دلته په دې کې د غټوره بهيره شته د یو د یو خاطه سفر ته د یو خاطه تركي پر د یو خاطه او بخارس پر د بلغاريا پر ته دغه سیمه توله پر ته دوتہ هم د دې سره دي, دي وصل ده چاله لاره وصل نه د تركي لاره دي پرچې لناري دا وسهره دي تلشې لناري لذي سره دي خاته بل مهم څه چې توه وبوکي چې په جندل ورده د او بوته چې دري خوونه او وي څه څه ځکه وګوره دې ځای ته د خلیج عرب خلیج عربيا خلیج فارس او توروي د اخوتې ایران د اخوتې وچه کوې ته ایرانه د اخوتې وچه جزيره عرب يا یا د بنگال خليج د خواتو غوري، د خواته هند، د برما او مندار او تایلند او کمبودیا او بلې خواته هم بیا هین، د د دوی خواته او چا یو خواته، د خواته د مکسیکو خليج در دمنځنی امریکا امریکای هوادونه دا یو خاطره ده کیو با خاطه مخدص منډر خاطه نو دا خلیجونه شدید اړین مهم دي ځکه چې یوه وادونه په لاندو یو وب سره نه خلوي او دا څنګه چې د هندو مهم دي یو لب سره په لاندو یوه وادونه نه خلوي تجارتي را پر ورکړي سمندري خاګوتنی تجارتونه او صنعت او د کښتۍ ترمل لامل ټول د تر سره او په دنیا کې تاسو ګورئ هر مملکت ساحلی خار لري هغه پر مختله له مملکت پاکستان کې تر ټولو زوړاور ساحل په هغه او جوړ شوی تشغو کې لري. ساحل د خپلو ټولو ویتر وی لري او تر ټولو لوی په دنیا سره د عادت مستقيم لري او بل څه مندلون شي کی چې دا دې خاص باندې په دې باندې به وسته د خبرو وکم زه دې و لوي مفيد شي دي ځکه چې دا هم ميدانې وایي دا هم سرک ده هم پُل څه نه غواړي نه پُل غواړي نه پُل شکوان نه کیواري نه تارکول غواړي مثلا کاری غواړي نه ترمیم غواړي بس کله نه کشته پیدا کوو خوشش نه تاور غواړي نه ميدانې وایي غواړي نه کفکتېدل غواړي نه رنوي غواړي نه ترمیم غواړي نه غواړي د ټول عمر د کار په سرته کته اوس مثلا د دېنه ذهن ترکیه په سرک جوړوي په دې مونږ نه کتونه تیرې شو کال به تخواري وکړي ورونه سوري کې تنګيستو تاوار کې خپلونه جوړ کې کم ډکه کې او په میلیارډونو میلیارډونو ډالر مصرف کې ترڅو چې یو سرک جوړ شي نو تر بل العالم 10 سرک جوړ کړي دا که څومره ریښتښت بس پښښتي کې نه عمر ښوار <تسجوز> نو د خرابې نه باران خرابې نه سیلاب خرابې من چې کوم مملکت سمندر فلاره د ټولو دنیا ته فوخر سرک لري ټولو دنیا ته مختمه ده نه وایې او څه به له دې چې د ексټیګانز د کنټ이너ونو راو خبره که چې څو کنټ이너ونه راو کړې څه اټکل نش پهښته کېږي و څو په یو کښتي کڅلور زره کنټ이너 را <كنتينرا> بارې سنور زره کنټ이너 بس لکه خښتو باندې دی یو زل بندرې شو دی د کنټ이너ونو دغه لوی کښتي د چاوره را او یادار دي مرته د زمونو د کیلونو را روان نیولای شي په ورځ را روان دي یو کښتي لاندې خلاصو نه ولې وکښه الته بیا غه نارښته د سمندر نارښته کوي په وروستو ارڅ باندې ورم دا یو کښتي یې راولی چې اته نظر په ځان کته رحم دا مو ته خدای سبکی ولاړې لکه دې وګورو کتنه موږ د څلور کلو نه کرمه موري څه نه وای نو سمندر ډیر مهندل دا مونږ په څو سمندر تلاره نه لرو مشکل هم داږي چې وطن شپوره کې ګیر پاتې لري اقتصاد کمزور دی مستقیم تجارت دی خلک سره نه وروه کله لاغه نه تخوهخه او خو د یوخه تبریدین نه چای بوري بورا بنوړي بورا بوري څوډي بنوړي هاو دې مان نه نو دا هیڅ ریښتیا نه کله سمندر سره کوم هيواد مستقیمه لار لري غوی به اقتصادی زړه نو سمندرونو د اهمیت په نن تاسو خدمت کې ارزکه منه درښت م م ای تاسو خدمت کې مې فکرې یوه لوی سمندرونه یا محیفونه ويان اوره بحرونه او دریم خليجونې پس سمندرونه دا کوم سمندر ده عین ده سمندر دا کوم ده اکلیا تراست او دا کوم ده حرام سمندر حرام سمندر ارنګه سمندر دې خاتم دې خاتم دې ته څه څه اوسنداس اوسنداس او دا کوم سمندر ده او دا الله سباتک یا معرفيكو نسا من دلونو ديوبوت عرباني من مختصر صوتك تاشخدمت راسكو عوزين اشعان اندرك دمزيك ده معرفيه ومومي معرفيه بباريكو ويالي لانه دست من ديزة باني بسكو سبحانك اللهم و بحمدك اشهد وعلا اله الا انت استغفرك و اليك